څخه راځي چې موږ د دې په اړه خبرې وکړو چې څنګه موږ کولی شو د دې په اړه خبرې د دې په اړه او څلوغه من څلور خبرې پیل کړې چې د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې ښه وي، په ټولنیزو اړیکو کې ښه وي، په ټولنیزو اړیکو کې ښه وي، په ټولنیزو اړیکو کې ښه وي. په دې اړه څه کولی شو؟ په دې اړه څه کولی شو؟ او څنګه کولی شو چې په ټولنیزو اړیکو کې ښه وي؟ څنګه چې تاسو ټولې د ټولنیزو اړیکو د په ټولنیزو اړیکو کې ښه وي. دغه افعال او افالو د لاپانې د اړینو د اړیکو مالکیو مې دین سره چې تفصیل جوړو چې په عمده کې لري دا سرغس مونتاز په پټې توملا یې تناحد او یې تنستاین کرا درې صورت پس مدلو اجمالي بیان کرا منو مون له هموو توګو نه له هموو او مقصد سوره تعالی عبادت لله وحده لا شريك له و اياه نعبد و اياه نستعين سوره تفین در صورت کتبارت مضمون سره صورت تدریج حساب و تفین ده اوله ابتدای تناد پدیت اول داوره توحید کی سرکیه پالانی دره دلایل اخلی سرکیه رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین دارین پدیت هستی است خطاب تعلم دی حقوق تعلم دی او ان تعلم دی ربنا اقرب الع... الرحمن الرحيم او مالك يا فئتها نعبدك ونتقين وندعوا الى بزدل... نتيجه وراتي او غمصد ترتكيتي فاعبدك واياك نستعين ترى لا اهدنا صراط المستقيم مدري من صراط شروش تراخيركوري پدې کې د دوه ترېخه یې او د دریو بلو اجمالي بیان کړي مڼو مون له لېم او ځوالین او پدې کې بشارت ور کوي په تشراتو لږین علامه عليین سره دریم موضوع او په څیر کوي دا په پوره څه د دې په اړه څه ویلای؟ دا په پوره څه د بیا د اول باب خولې سره په دې ځای کې دغه مقصد دی. که کوم ځای په ورسره کولای شي وی یو یو آیې خلاصہ. ورته باندې چې روزانه کوم څه په کوی کنو خلاصې راځه نشو. دا روزانه چې تاسو کوم واه کنو څلګلګ دی کنه. نو دا تاسو خو یاد ولیکو. اما نيدو له شي او اومي كنا سيدو له شي او کو تفسيره يدو الغوري تفسير التاسي يدو له شي او تتصلك فدين اسوالو كاي اولاد غانو كروي بس خبره همت اولاد واخو هر كولي بس سيدي سيدي موبايلك فارغ ما له نوم هداشي ها سينم دي راجي او راجي سيدي نبا درك هينا اینہ اینہ اینہ نمخمو سردیر ملگری شوید درس باوری احسان شلال ریکلکا کی این اگر اسکول اسدازان دیر اپرا شوید شوید خوشد اگر امتا اینہ اگر اسکول اسدازان دیر اپرا شوید خوشد دغه د فورم هل بیا دی نمبر دې مانور درته وایي تاسو خپل کولو کو تاسو سره خدای نمبر 8 ما کومه لا غلې دي ټول ګل پنو ما دا وایي هغه کومه ګروپ کې لا نه دېټ کړئ کنه دانه وچ ته باندې بچا و ذکرو کې کم بیا وټی شي چاري اور دې خپل سره یو نمبر پر کانټیکټ کې او څو شپه ما غارغو دیش تاسو واتس اپ کلوو کولای کیدئ ی اکي ځواب وکولای کیدئ موبایل کې ډېر لرئ لولې منبر ولې کیږي زه وکړم او ذل نایمنیشن بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتمهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم <سؤال> <سؤال> اللہ وعلا قدوده وعلا سامین وعلا عباس فالهم وعسابتن وعلا هم حضاب ونظویم سورت بقرہ مقصد دا سورت بقرہ بیان دا صلورو مزامینو اس بات تا توحید اس بات تا رسالتا لیہاد فی سبیل اللہ تعالی انفاق فی سبیل اللہ تعالی با اعتبار زمزمون سر سورت پا صلوری صحبان تقسیم دے اول ایسا آیت andوی پوری 96 پوری پا دکی بیانده دا اس بادت تو hi دو دو مایسا آیت andوی نا تار آیت 174 پوری دکی بیانده او دری مایسا آیت 174 نا آیت 255 پوری دکی بیاند دکی بیاند د氣اد چی بیل للہ تعلا او سلورما ایسا آیت de 24 پوری دکی بیاند دکی بیانده د انفاق چی بیگن الله تعلا اول ایسا آیت ایسا آیت نو دا پدری بابو نو مانه مشکمی لدا اول باب آیت بیس پورې دویم باب آیت اکیس نا انتالیس پوری او درین باب آیت انتالیس نا تر آیت چینوی اول باب تی بیس آیت ده نو پدی کې مختصر خلاصه ته اس باویم گوریو مختصر خلاصه یا تفصیلن پدی لگزان پویا کیخا چکه لځوې مختصر خلاصہ وای نبي به تاسو زده سوی او چکه لځین تفصیلي خلاصہ وای نبي به تاسو زده یو یو آیت وضاحت کوي وای شوې مختصر خلاصه د اول باب او اول کې ترغیب ورکړی قرآن تو بیا په 55 صفات مومنانو د حکم د دنیا او حکم د آخرت بیا ورپسې آیت 300 کې د مغظوبون الایم بیان د غي صفات حکم د دنیا او حکم د آخرت بیا آیت 8 تر آیت 16 پورې پدې ورو دې تو کې د منافقانو له صفاتو کوم د دنیا او حکم د آخرت ذکر او بیا په آیت 17 کې د مکه د مشرکانو مثال ذکر کړي د اور سره او آیت 19 کې بیا د منافقانو مثال ذکر کړي د باران او د ګډس سره بیا په آیت 20 کې تخويف ور کوي منکرینو د داویته او تسلي ور کوي مونونکو د داویته پدې باندې اول باب ختم شو وای شوي ځکه کوم خلاصو وستفسيلي خلاصه زه شروع کوم خو پدی انداس به تاسو بیا یزا وای تفسيلي خلاصه سوره بقره پاول اول کې الف لام میم ته الله له مغيب کلي ثابت ای چې د دې په معنا باندې الله پوي کې پنځه تا پټ نشته دي بیا وربسه ایدو کې ترغیب ورکه قران ته چې پدی قراني کریم باندې وا زا کیدا او سم معاملات ارتتکی کی ځکه چې په ټول صورت کې عقایدم دی معاملات تم دي خیرات هم دي هرڅه پکی دي نو څنګه ټولې معاملات چې ټکې دي د دې لپاره بتاول قران تک ني بیا د انه په بعد پنځه صفات د مؤمنانو ذکر کی اول صفات د مؤمنانو ایمان بالغیب اقامت زم صفه اقامه سر یقمون الصلات بشارکی درې صفه مومنان چې دیبه الله فنار کې مال خرج کوي خلورم صفه مومنان چې دیبه په کتب سماویو ایمان راوړي اې چار کې او اې چار کې بیا اخرت اخرت کې چې په هم اخرت همو یو کوي نو د دیبه په اخرت باندې وي اخرت لوتې اړین پې بیا اې پنځه چې د دوی حکم له دنیا ذکر کوي چې د دنیا کې هدايت باندې خوندغه خلق دي او حکم د اخرت ذکر کوي چې ولایکهم المفرهمون دا پهې انداز به تفسییرری خلاصه وي پوه شوي تاسوو <تصف> د یو یو آیت بیان چې دی کې دا دا خبره ده بیا ترجمه بیالهوي تفصیر به بیا ل دا خلاصهوي سر نامه چې ورته وایي ح لانس چې ته وایي اوس د نه کمز نه چې ماې لاوتتو کوو د نه ده دوميډلی بایان دی کم چېڅه ېفااتتحح کې اجالان بایان چي و مغذوب بهونه لیم موویل وو چې د سورتې بقره د سورتې فاتحه د بار تفصيل دي تفصیل شي دي تفصيل دي د غي مزاحت په نو دي چې کې زمغظوبون علیهم صفات ذکر کړي او د تې حکم د دنیا او حکم د آخرت د مغظوبون علیهم صفات ذکر کړي چې د سدیان دي او راغلی غولي دي کته وځه خبره کیو کنه کی مطلب دا چې تاسو یو ځار وای زه پیډه د دې ته خبره کنه دای په خو پوی دی او دای مننه او کوم د دنیا یې ترکایته کړی چې په زړه باندې راغو د لنډه حکومتي ونمنل <سؤال> نه لاله د فهم غسباب واغصه چې هغه د دې زرن دي زه که د زه حق ته مشی کولې د دې په زړه کې زه هغته پاره سره تلوسانه راځي دا هغدا پاره سره مسته سملګړتيانه راځي مداړې باندې شو والا سمه ملاته غغونه لغغونه غفهم واغ سو دای فدی غغونه حق خبره نوري او بدی بدی د باطل خبره دی, با دی دا و خبر رتی زوري والا صارین سر گی اندیشوی موهر پیو لګیدو دای حق نې نې ښه پګټه به تخګلی دا حق ندې نو حق سره دا زمو سر سری دا حق دی دا لناتې غد فهم سبب چې کوم دنیا کې خلک به دریو چې زونه باندې پويګي رمانی سوچ کئی پا گوگونو مانی حق آوری او پستر گوه تا نو دا دا دا پارا حکم دا خیرت چیوه لہو مذاب و نظیم دا دا لوی عذاب دے پا خیرت کی دا و دا دید وو آیتونو خلاصا اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا اُس ترجمه ترجمه تا خیال کوئی اِنَّ الَّذِينَ يَقِينَ نَا کَسَان کَفَرُوا چِ کَافِرًا شویدین سواء عليهم برابر خبر دا پدی باندې انذرته هم کيرې تدې عملم تنذير هم وکته نه يرې دي لا يؤمنون د ایمان نه وروړي اعتراض راځي چې دوی ایمان نه وروړي د يرول اولي ورکه په دې خبره حالان کې دتي آیت مبارک ستا سوغورې نو ډېر صحابه کرام دا سيو چې هغه پاول کې کافر اورستو بیا مسلمانان شي ويدي لکه ابو بکر صدیق رضی الله او ولکسو کافر وکنا عمر فاروق رضی الله او ولکسو کافر وکنا او خو بدمش کافرو خو زورور زوراور کافرو زرو وکنا انسان چې زرو نو په ساغه په دین کې هم او په دنیا کې هم زرو لري اسمان دېانو کافرو ورسې ایمان راوړل نه به دې هیڅ څه شو او یا داسې میلی شي چې د دی آیت نه مخکې خلکوو ایمان را وړی دی پرو ایمان نه دی را وړی نو داې ټیک کېږي ځکه چې ددي یت ته نزول نه بادم ډېر رو خلکو ایمان را وړی دی پودي په خبره باند دی د نه بیا سلام تر وفات پورې خلکو ایمان را وړی دی د نه بیا سلام د وفات نه بعد د صحابه پهاس پلاس رو خلکو بیا کړی ایمان را وړی دی داه کې د طبیو په کې د سب تابابو در اوسسه پورې داې خلک لیادي او دا کاپر چې الله او غواړي نو د هغېزړې یو رړه یو پرهکوشي او مسلمانان شي یا مسلمان وي او کد د کوفرې اوس پهتان سوای چر امرري نه تاسو کوم مسلمان را وو س په خپل ملکې سا په خپل کورکلې به د شیر کو د کوفره کېده وي خو چې کآ هووري د په رومانې راو راشي شي اثر مسلمان شي نو دی سره او کې دی سره وکې جو ابس د ژوند ثاني کیسنګ ده هدايت سالور مراتبو د شانتي د دارنګه ده دا کفرم مراتب دي او اقسام دي امام بغيري رحمت الله علی کتاب زماله تنزيل کی هغه د کفر سالور رکسام ذکر کړی دي او امام ابي قيم رحمت الله علی کتاب زمدارج سالکینو 파ګه هغه اول د کفر اغه دوا اقسام ذکر کړی دي او بیا پنځه نور اقسام ذکر کړی دي امام ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې کفر ابتدا په و کې سم یو ډول کفر جهال او یو ډول کفر عنا کفر جهال چې انسان ته جهلته و چې نه کفر کوي لکه کفر دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کفر دا عمر مالک رضی الله عنه کفر دا عثمان علی دا عثمان رضی الله دا, دا علی رضی د څه د د جهالت څخه چې دا نه پویدل ځکه چې شرکولو ځکه چې کفر کولو یناي څلک اړیره ولا وې کېل کل کاوه او دا ډینټل پینټینګ فری ده خا کني زارنګونو منګونو منټول واله پنسل باندې شابه با کل نو یو <coughs> توای وای کوفر جهل چې بنده د چې حالت دو چې نه کوفرور کوي جایل و نه پوهږي که نه چرتهقرران ی ولی چې چپې حادسنی او بس لګیا یا غ د پلار نی کو به طریکه باندې رواني او یته وایي کفرینات کوفرات دی ته وي چېیو ب خو د هله خبرې پوه په خبره که نه بار بار والله د قآ نه د لایل بیان کې بار بار وال د حدیث د لایل بیان کې او دی بیام نه نو دو ته سو کفر اینات اینات عات زت تهویل شي چې بده په باېران شي خ د اکه خبرې خو من نه نه نو او لما وایي چې بلته کې د قفر د لف عام دی خو مراد ونا د خاص کاافران دي مراد نه یود دي چې سره د پوه نه انکار کولو یود پوهوو که نه که په وساله پولیسو کنه پکولو کتابونو کې توحید نه دی لیدلو د پیغمبر حقانيت نه د خپل کتابونو نه لیدلو او ګینده او توحید نه انکار کول ګینده پیغمبر د حکانیت نه انکار کولو حاګه پکټ کړو او یا مراده بوجهل چې ا بوجهل هغه په وساله پولیسو دا سیده چې کې دې خبر نو دا څه د وينات کولو ته په سي نبي عليه سلام طله دې په بیا بیا په سي ورغلې صاحب خبر دا ررنې ساب پسې ورغلي دي غو لب بیا بیا دا خبره ول ده چې یو والله چې ترما دی یو والله مشکل کو شااد ی په مسالله ثبدقرآليیکلی دی اوغ خ په دی خبره باې پوه و خو د خپل مشرت تهجهې نه د خپل یا هغه سیاست ته ووجې نه د کد راغ او دو ددي مسلي ده تو هیدین کار کوو نو د ز د وچ نه ای اوونه من نه لوس یت تر چمي تهګورئ ان اللذین نه نه کفرو د کفرو دومانې دي ان اللذین نه یقی نهنااکسان کفرو چې انکارې دی کفرو انتحې کړی دی دست او د این دوچ نه یعنی دا زیان دي او تعصب والله دي یو قومیت دي که نه یو ت قومیت دی تهئ په بندوي ځ خپل کوم د خیر ولتون زمما دا کوم په خیر شي دې سو حال شي او ته بل کوم نقصان نه لګای دې ته سوې قوم یې ته او تاسو بیا دې ته وای خپل کوم د خیر او فائدہ ټول اگر چې د بل مخالف فریق پکې تبيولي ونشي او دې وای چې فائدہ زمما کوړه شي که دې حق یې او کونی او دا بل د تبا شي دی د دوپ شي او چې فده زما کورته را شي دی ته سوي تایت زما کوم ته د فده میلا شي زما کور ته دی میلاو شي زما وی ته دی ففاده میلاو شي ز ماور ته د فده میلاو شي ی نه بل دی دوپ شي کهته د ح کولي نه دی د ته سوی تاسویت او دا تاسویت دا په اسلام ک حرام دی تا ن رووا دیته څنګه ته تاله بعض کې ته څنګه پاره بعض کېحق ته به ګورې ته بهګورې نو داس د دییانو دا نهادیانو دا تاص والله خلککو نو دا د ص د وژې نه د او د ایناس د وژې نه دتههید ته مس کار کړی یا ان ل نه تفرو یقی نه کسان چې پټ کړې دی حکوو کوفر به مانا د پټولو تم ته پهاربهې کفار وویللی شي صورتې فه کې الله رب زه فرما اځه بل کفاره نباته چې تعجب کی واته زمیدار زرغونه داغه سم مطلب زمیدار شي د ځاني پسمه کې پټی کیږي کنه یو چې په دې نه پہله करू کې بیا بي مانی دغاو یو په کې چې د ځاني پټ شي چې دا ډېر زرغون شي نو دای هک پټ کړی دی لکه ناکاره مولا مفقوي چې هودي مسلاق وغه وقته اوس نه کار مولا مسلاقته لا کاره مولا چې حق د ه نه خبر دی خو بیان نه کویولی ځکه چلته کې ددن ته نقصان دی که نه چندو چو ته نقصان دی دزه تنخوااص ه نقصان دی ته خو لیا دی د دنیا پیسې را ټولئ د مدرسې په نومانې چيدي چندي دي چندي دي او د مدرسې په نووم د جمعمات په نومانې چي کېږي او فغې باې بیا ژان ل بینک بلنس جوړيږي اوهغ ې زمک اخلی پهې دی کو هک بایان شروع کې په سخورور باندې ډېت شروع کې دله ب چنده ورکي دیکه په مشرک مانی او په زیارت پرس باندې ر شروع کې نودل هغهه چنده ورکي پ چې دا پیسې دوه ډېر کې په کې ډېررکي حالم دی خو او حالا لی ته خو ټولې را ټول کته اوسکوره زمون اون تنظیم دیو زمو ف دی ومو ملګره د واجب خپل فنڈ ته وګوره حرام پیسې نه کړي خپل فنڈ کې وا مشرک به دتی ته نه دريږي نو هغه په کلاړه کلاړه زیاتیږي دا رنگ چې د کوم خلکو حلال تجارت وي هغه په کلاړه دلاړه سیوا کیږي او چې دا ماړی داړی پخې کوي دوه نمبر ای پخې کوي دروخ پخې کوي ملاوت پخې کوي نو هغه په برابرانی او غرب شچوخیږي وګوره د دې بیا دوه نو عمر دې دې برکتني له دی نه یقی نه ناکسان کفر و چې هقیې پټ کړړی دی سوون برابره هم په دیبانې او هم لم تنزیر هم نه یارهوي دي لا یو امین نو هم د زد د وجه نه ایمان نه را وړي خال مااتوس لا یو میون ایمان نه راړي د ز ته بچ نه خ واورې د خ په ممسبانې پوه شو س سر دی ملګلوته وی پلارانې مدې کو هغه ورا سره ملګری شه ډنګای مدرسې لزو را هغه ورا سره ملګری شه زه تم لا شو یو څه وښې وکای ته ملګری شه ته سر وګوره زم ملګری کیږي کی نه ولي زکته د دا دای ام ځانځله نقصان دی دای بیا وایخه زب به خپل دورانه کو او دا دوري خو دا نور ختمونه خو وخت کې راځي دوري دا خوبه مېشت په میش کې د دې د خوبه مېش کې ورسی نو دا دوري خلاصې دي له دغه فون بارونه وی بیا به له سووکدان نه را کو دا خو سو چل ته به راځئ بیا ته م د دا خو زما روسممه غړه دویا ز خلک را ل را او پیسې را ل را کو سرص را ل را کوي دا خو بیا مه سوک را نو دا مدرس سو والا داناکاره مان دا هم سر نمای درې کېږي دا یاد د ساه خو پودي په ح تر جمو تصر تزرو شي نو بیا زمون درسونه پ پهټولي ترجمه یاره ترجمریرهئ نور خو ب پو دی, دی چې تفثیر پکشته ظحتت پاکشته خو ملګری کېږ نه تنظیم ک را نو نه دد وژ نه چې بیا به زن مشرت خراب شي بیا به زن چندې خراب شي او مونږ غسینچ غونې خلک را ټول کړي دي کو تای سره ملګري شو دا مرته ختم ل را و یا خپل پروګم ته خو د هرر سره بیا را ډان را جوته نکري به او نور پوه دي چې دا خو بیا به چابر نالیکن خبره خو سپینه اږي مله ګروډير کوششناو کو بریکلی کې وکړ څه دی ودانه مټر سو ولا تنظیم سره وکاو وای چې زموږه دا تنظیم دا مزبوط شي یاد ساتي چې تنظیم د قلات د وجه نه خرابېږي چې تنظیم کې کسان لګېږي د کثرت سوچ مخه تنظیم چې همیشه د پاره خرابېږي نو د سپې او د غفلت توشي نه خرابېږي و تنظیم کې دی کسان شي او چې دنیا پر شي د دې د دین خدمت کول هیڅ شي څه مې شي کوله هیڅ چره د ان دنیا پرستی او د دې خدمت داني شي او د کېته او په تمه چې راخاله مدرسې چلی دو په کې راځي سلا او کړه کومه توخه د چا دا دی سلا د چا د عملي سلا د چا د غم خا دای سلا د دا زاج نشار تجارت سلا او خیمه تاسو شي وکړو او خو بس زوري امام او زړی ترابي بس هغه د زدت او دینات د وزننه اغایہ ظرونیہ فرون جوړ کړی دي مطلب ای دا چې تاسو پر دا درسونه پیوانې ورانګي نور غره ده دای انسان د خلکو مقصد نه دی ځکه انسان د خلکو د چيب نه لا را راټولل دي نو دا ځدیان د ایمانی نه نبي علی سلام سره يهودو نه منله خیال مه خبرې ته يهودو ورونه نه منله زیات مخالفت چې د نبي علی سلام کړې دی په کتابو کې يهودو کړې دی ولی دغه مدرسې وی اوګه غی نبی علیه السلام سره ملګری کیدل نو دا غی بیت المدراش خرابیدل دا رنگ اوسم دا د مدرسې خوده د کاروبار او د امدن غذرایې دي دا اوسه وی کارخاني دي ان کی اوس مون سره اوسې شي دا کارخاني به بیا بندي ها دا ونه چلی کی که دا غی رشه نه سي ته نه خو نو ان الذين يقلنا ناکسان کفرو تي انکار کړي د حق یا کفرو حق پټکړې ده یو انکارو کی چرلټ نه منم د پنځ بریانو د دین او د پنځ بریانو د مثالي وایې ته خبره مانی زمغه خپل mulaشتا او زمغه په مدرسه شتا مسلاسه داړو منو نه چرلټ انکار یو او دې ما هغه چې په یاده هو حق پټکوم دا یو شانتي تلاره تر ازینا څه کړې موهر شوي ده نو سواون برابر خبر اځم لهیم په دیبانې اننظر ته هم کویرهويته دي لمدننزیر لا یو ایمان نه را ووي او چې کوم سیان نی او غ خو چې کآ ووري د داسې پ پو کوته چااړي هر تممر رانو په بارهه کې راځي ح کې راځي و عمر را لانو ته شطان خوميلمسن خو کوي که نه سکان تهوي دا پیغمبر دا محمد تافیت نه خاتمو الغوار یرا 1.5 سال کی په جنگ روړی دا روړ سره رو جنگوله کور دا خور سره رو جنگوله مور او بچیو جنگول پلاره او بچیو جنگول خزه خاوني او جنگول دا شر ختمول غوارې نر بچی را پاسی وي زمنا دا ثواب کار وځو او مره زین نوم نر او بادر و پاسی تو وای زم وای دا فتنه ختموم پلاره کې صحابي مې لره گو زم وای د محمد صلی دا فرغ وسوم چې دا س نه ختممه کو هغه ته وای خبرې د کور خبر وواله چې ستا کور ته میمان نه نه ستا دی ستاخور را او اوخې میمان را وړی دی, دی. او دا پله دغې خبره وواله عمرخ و یور چې پ دی نه دا سر غس کوم نو بیا به زنم به محمد تر اودن نه راغو خورې لګیا د ققرآېکریم سر او را پاانې به سره دی داسې کتابي شي کلې نه پال سپې پاې چېرته پاړه ديیکې چې ته په کپړلی کلی چې ته په لګلي کلی داسې سپانې سره ووي را نه تونلوپل دا غ به بیا پسی وورغو ته وي تا سیمان را وړی و یاو وې خبرې نه به واپس شي دد خبرې نه به واپس شي کې خبر د تننی خوور تن به یو وخی تنبه واه وتای ایمان چې او زه زړرته دن نه شي د بیا دا رمم زینه او مونږ د ایمان نه اوونهکه ته هر شو وې باز ګرم شو او خبرهواو تلاړه او مررهځ نوکو جاللي صاحبي ن پهواې پیش شوروکهه او دا روره رو او دا وخې دوونه وال چې پهرنکيخورې ای روره وایه که ستا په دې بدن کې د خطاب وینې ګرځې ته دا غلوریک ازوي کنه او ستا په رګولو کې د خطاب وینې ګرځې نو غوړې زم ما پرګونو کې د خطاب وینې ګرځې رور ته څنګه ځان لا غورې خو ور وسینګه ځان لا غورې کته ناری او ته به حاضر اته په کوفور باندې نکلا کېن غوړې په ایمان او په اسلام باندې نکلا کایم ته ما دې شي او یا ساته نر سوي د چنه خبر او شنو هغه بیا یو راته راخټه شي لکه له روم هغه ماته چې عبد الله ابن حذافه سهامینه را خبر او کته نه خو خزاتیک ته زو دی بریدم خو یې کته زمانه تنبې کړو خیالم دی خبر ونه راکی ځلته خو ننته ابيدا موهيدينو سره وخه او زه په دې زکه رو رورونه را شي خبرې شو ورو شو دی ته وای خاځوي زه چیرانه نن تاسو وی ا زه د تلګي غوي څه وی دغه پانی پټه کیږي دا روخمه ډیر په تېج کې په غوښه کې را روان دي نو تاسو نه چي د پانی د قران زمانه والی د وحش لیدې بي عزتیم کی که تاسو په خوبه بديني کړه نو بیا دغه پانی راواغسو د قرآني کریم تلاوت شروع او دلته کې دا د قران تلاوت کړي او دغه لطګه د عمر رزان هو په ځل باندې سره کی او عمر رزان هو جاری جاری چا او زری یو سپین پر اكو شو رانا پکره را. دا ایمان کو یو رانا که خور تا وای زبس را پاسې تو او تورا وسراله تورا وسره دا, دا نبی علی السلام ما په وخت د زید ابن ارقم رضی الله عنه کور دې د قران پک په درس کولو ګوره زید دوی یو هغه زید چې دا له مثیلي ویلې ته خبره چې دا نبی علی السلام له په کور کې درس کولو. او یو زید چې دغه ځان شرې لري د مدینې دی دا دا هغه په غسې به نو مستق او سری مناسافیکون کې چې را سيي كي که نه چا هغه وړې سهبي د اووبب م لو له غراېتو بورېدو بیا نوبي سلام ته خبره و وررسوله نوغ ساببيیل دی او دا سبي بیایل دی وته خبره باندې د رځو په کور کې نوبي ل سلام پهپ در سکولو که کاافر كا ډرو کافیر ورو او نوبي ل السلام سره دغه چندند ملدرو وري د حابره و عالب چې بلال د زلان هو دی یا بل صاحبي واپس لاړ نه بیا ل سلام بهته وایي وي سووک تي و عمر امیر هم سره زیان هوته وای دا هم ډېر د تا پالانو ډر به ح انسان دی ته وایي عمر دی وي توه م سره ده وایيمه کوو شي که پخند راغلی وي هو خیک ته او که پهبت راغلی وي نو پهد پتو ې سره غورم چې دااکه در را وړي د کوری خبره م دا کوله چې انسان نر وي نه نران ول را او چې کې در وي او ته خبره کولو کېیدان له را ټولېږي او کېید خو بس بیا یو ډ سره تختې که نه اوس نه بیاله اسلام نرو به دررو د دا صدیق که د بهدر ور سره ملګري شو په غارې هرا په غارې څور کې ور سره بیا سخت یې د مرکز شبي کړی دي د نړی له سلام سره عندین همزه زلن هو غو انسان ملګری شو کله یې غم زاته وو چې پورا بدمعاشو هغه سره ملګری شو او زه په الله نور رحم کوي لګیا دي حضرت عمر رزلانو شوه د ایمان داکو نو له پاپه شروع واته صحابیو د وای سن چې لرس نبی عليه السلام و چې سره راغلي عمر رزلان هو توي وایزه ایمان روڑو لره غلې او صحابہ دوم را خوشاله شو چې ده خوشاله نه ده الله اکبر یا نرولا او اذا قیصر د مکی دا غره نه نسیو کړنګې ده زکه عمر رجلانو ایمان روڑو نو اسلام ډیره پر تسلو کړل او دا د ایمان دا روڑو نه بعد د نبی علی سلام په مکه کې په خانتابت اعلانې د قرآنی کریم درس او دعوت شروع عمر رجلونو ته ولاد وای راځه وس اعلانیا درس کوا اوس تاسو کیس سم نشکولي زړه تا ولاړ او نران ولګری دی اللهم لراځ او چې کوم نران دی لکه یول نه نورم توفیق سره زم غور کی نو تردا به باندې علی السلام پټ پټ د قرآنی کریم درس کولو او چې عمر رجلانو ایمان راوړلو نو بیا اعلانیا هغه دعوه او تبلیغ شروع شو د قرآنی کریم درس شروع شو نو دا واقع مې دی پور وکه چې ی انسان زدي او نادني د ته چې د دقرآ دعوت ورکې را زه دی ځای ک قرآ بهیانږي او غران و قرآ وور نهژړي جاړي و یاره زما دا دوه ژونخوااستې تبا شو او چې یو انسان زدی او نادي وي له خوته دا جهن نوم طول بیس په بیس واړه راواړه جي په ب ل کې د زرې رم برې مرمر ول د اتتو کو داغ پلانک یا د دا غ ډ یاد دی د یو یت پهان م نه کې چې که سری دا وکم په ما راغو نهزه به سکم که د دنیا د اذااب دا وکم په را غوزه به سکم که د آخرت د ذااب دا وکم به ما را غوس به سکم نه وړ کې نرم نه را شي د داونه کلک شوي نو دا سفاارتو چې دا سیان او چې انسان په س پانې را شي په اینات باندې را د انسان په زد او باات با را شي نو دای له بیاته هر سر د ملی نه تا به همد کته شین دی د به و ورریاست ده کته ورریاست د و نه د نظر کارو کو دا اووشین دی ز بیایان طولمر ولته چلیي او دا زدییان داست ګر کې د دا دا اوور دا ایزت تا د خلکو دا کدو د اصللا دا پهدا پیرزون شي بنه خوشحال به وي خدای دی سپې د بد خوا سرړی ر کا خدای دیپې د بد خوا سرړیرنندې کا ستاګلوونه بساسور سر کندندېږي کهپ باختتې ی او ګلوي زر خاارونه د ن خوا بې په ل سپې لدېږي نو دایان چې دي دا مننی نه ته بسستا لکندي کهني ته به ستا سر را غورځوللو کوشش کوي دا بله درس تهبد ناملو کوشش کوي ای بخپل و اسایی وګوریا ساده دی د وکامیابي گینه ساده کلی په سمد ماشانی ساده کلی د خلکو بسونه زوري او سونه بمالوي د نبی علی سلام د کلی د خلکو یو زور او یو بدماشیو شه دا غيبه د میاشه میاشه له کروڑونو مدنو دا بجهل دا اوتوا دا شیبا دا ابو لهب دا سرداران وګټګټ سردار څلکه ساده کلی خان انو هغه خدای څخه نه نو هغه سره چې کومه دنیا دولت ته او هغه ته کوم دنیا حیرانه چې عرب مصلیه سنت دنیا دولت ور کړی دي هغه سره چې کوم مالونه دي ناخذ هغه وق نار روانيږي بدمعشۍ او نبی عليه السلام دا هغه بدمعشونه متاثر شوي نه یریدلته نه دي چې موږ له ترغیب راکې چې کلک شي سر دشمن وسونه زوري هغه لړی زوره ورپ آغا ورده. خلقم او الله ډیر څوره ورته. نو مکی خلقم الله پیدا کړیو او ااده سموده م الله پیدا کړیو. الله پیغام کو، الله څوره او اتحاد وروم کو او الله تیم غم غسته. الله صحیح کرانم. دغې صفات او څور په سي دته حکم د دنیا ذکر کوي. چې د دوی دا انتار انتظار نه پس الله د دا دوی په زونو باندې مه ورولګورو. نو ماشه هغه د فهمې دی ختم الله ولا قلوبهم. موهر لګولې دې الله تعالی دې په غوونو باندې وانا سمې موده دې په غوونو باندې وانا څارې دې په سترګو باندې غشا وتل پر دي دا لږی ترجمه قران کې مې کېدا دا چېس کومه وکه ولي دې به تر از راځي اتر از راځي چې الله دې لزو مهر کو کنه الله الله ولر م محرکو نو اژرو سلام محرکو او دې نه دسباب د فہم لزمه نو چې سوچ کول کنه دارنګي په غوګونو باندې حق او ریدل په ستر ګلې دل نشه د فہم لزمه ته الله وغهسته لبی الله دې تاسې اولی ورکای چې والله مزابو نسیم علي سوال مو یې کای نو مونږه مخ کې وي چې دا ژتي اڼدي پوهئ دا سدیان دي ختم الله والله قلووبیم مور اوله ګول الله تالا د ګمرهه الله قوب هم دد پهغونمانې دد د عمل پهسبب د د د کوفر په سبب والا سیم موررولهګله دی په او ددي پهفرګبانې غشا تون پردي راغې دد د کوفر نو حیدایت په دنیا کې د درې او چې دا لدی په دنیا کې صحیح استعمال نک نو الله والا ختمه لگولو ختم ویلې شی موهر لگولو ته موهر مطلب تالا لاک کومه صندوق ته تاله وایي او المارې ته تاله وایي د چا سپوره ورکی واپس چابي تاوشي وی ني نن دې تاله د تا لاک ته څنګه نتلی شی صندوق تا د پې کې خو شي او نه ت سره راغستې شي خلم دی د دا شانتهد دا زونه لاک شو دد دا غغونه لاک شو یاره ما پې سر ای شولو خو غ نه نو لاک شوي دي که نه بهڅومېته ونهلاک شيغ بهڅومې چې غږ لاک شي هغې ته به خبرهسه لاړه شي چېسترلاک شي راغ به ح شو د ددېژو ته اوس نه حق د نتیې شي او نه ت کوفر شي بس دې په ژوند کې دا کو فر شو او هغې دا باربادیش الله دې موږ دې ورځ نو ساتي الله دې موږ دې ورځ نو ساتي چې وینسان په هغه قبر نه فويي نو ختم الله مغر اولا ګول ولا تلهم دته دې گمراهي پوست د گمراهي د دي علا قلوبهم د دې پرګونو باندې والا سمي مود د دې پرګونو باندې د دې کفر په سبب والا سارين د دې پرګونو باندې غشا وتن پر دی دي غشا وتن پر دی دي ولهم او د دې لپاره صاحب نزیم عذاب لوی د پاخریت کې الله مې ملي کریم رحمت الله عليه فرمایي چې انسان دې ژر تا د لکسنګ لګي یو مثال سر آغا دا خبر وضاحت کئی آغاوائی را تلاک دا سیو لگی چی انسان یا گنا یو سلو کی لکا مثال پا تور یو اصده یو اصده تڑلیشه ویده او دی سڑی تا دا گوڑ سواری چل نور زی ان پا اس پانی دسوری دو دا غید کابوکول چل نور زی او دی ور او اصده را پرانیستو دو سده پا اختیار کیوا ویګې آ پرانیسل نه پرانیسل د پختیار کیو درا پرانیسو دپ وسرو حاتو زه هتل نه هتل بدو پختیار کیو خیالم دی اوس چې اصله پوند ورک او اسره وان شو نو څغر وېدل نه غرېدل د پختیار کینه ویګې ووسته پختیار کینه اوس چې اصله منډشی نو دې وسرو غرځي کی څه تدل سل نو دارګ مثال چې تر کوي زموګو سااسې محتررم اللهدي مرمال ولا په لې ډېریر بر واچ و یو حسین صورتت تاالله مخیله راغو د کوسمونږ ی که نهزه به خو مثال پیش کوم چې ته په لاارت یو خکلی ځان مخی نظر راغوو ستاې په ختاببان یو زل نظر و لږې دو دا ما سره تررم په ختاوانې پردي چړی ته قتل دا مافت یا که پرې سری پر دا خصې تهګوري سړی نو دا مافت دی خو اوس تاولله په دوواره و کتل نه پرې بهتوګګارېيالدي دی اوس دالو میزن چې تا و کتو نظر دی واړو نو نو بس لږ سا ځین کې تروي پس بیا ډلی شيغس دماغ نکشه وړه شي او کتابلو په دوباره و کته نو دا اوس نه پهو په دیما وکې داته پهر د دی انسان نک شي انو پدرنزل چې وته وتاو کوټړ به دي مکمل طور شي بیا به تا نه د دې خبره دا به دي بالکل هیر شي چینه پر دې ته سړی ته قتل دا حرام دي دا خو وایي څه ولي وتا ګور څنګه سړی دې پر دې جنې اولی دا غیر محرمه دوت یو سلوک ته مخه ته واډول بس ټکته نه بس وخت باندې ورشي دوله بیا یوګه چې وایي دا زخه کولی ته یې زال بیا ګور نو پدرنزل چې وته بیا ګورې نو بس دا تصویر دا تثیر بهده پهې نو که پر صحیح طریکهی او غس ته واده خو خبره ختمه او کو ته وای چې نا واده به د مور پلار په خوښ کوم او تا سره پاس کو او کله ته را او کله به زه درزم او نمبر دی مو... نمبر میواال او نمبر دی راه او ګپ شروعشيګپ شورو شوتهیر محرمم سره د ښ او د سړی ته تعلقات خو حرام دي کهګپ شورو شو وس الله رب العزه السلطار راستي سمو دې باندې ګناو کې نللا پیپر دی چې کیږي چې باندې توبو غاسي کوچی باندې توبو نه واشه د ګنا نه څنګه ټوټي د بي الله خلقو ترختا را کی وی شر زه هم ور شو د ځنه هغه د پردو خزو هغه حیا هغه غیر ختم شوه بي حیا انسان په پردې خزل نیو مخه له راځي بي حیا خزه پر دې سړی باندې ونی خبر دي د تے پرتی سیڑی لگا سی نہیں پنی خبر سی نو داد تے عمل پر سبب تے داز نو لاکھ شوتال شو حدیث کنزی نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وان العبد اذا اثنب بذنبا كل انسان یہ گناو کی نو کی تے قال على قلبه نقطه سوداء انسان کی غلطی کی گناو کی نو تے پس مانی تو ردا گل کی کله ته په وېسکان ولاتور دا څه فاشي؟ هغکه ته په وې نهېسته او دا غوناه یو زل بیاوکا نو ته په وروځینته غولېتي. مته دې د وین ځلک دې ځلک هم څنړي. خو چې په درې ځل دا غوناه بیاو کی نو بیا دې رواني درېن دا غولېتي او درېن ځغ لګي دوسرہ دا جوړ مکمل تور شي. ځله <مشارك> مو کوم مال تک تور شي نو غوښنه به تعبیر کړي په موهر سره چې د پرلمانی موهرو لگے دا یاره گی دین پر دین فروشی په څنګه مال کیک یو د چا پیسي تر کېواله داستا بیان هکله بیان دی کو داواله پینځه سوالي سور په دې نه داواله د 600 د قدا اکثر مونږه چې تبار و کې بیانکوو دا خلک را شي کل نه ډېر په شو اکلی بیان وکولالله پدههسهه زرواله نوتهډ کې چې خیر تا خو ایما لاسې حدی را ته که نه و دا هدیه ده نو یو زې حیه در کوه تا واغ سپړه یو داغو لګې بل زلی بل هدیه در کوه نو دو داغو لګېلو نو په زل به بیا بند دااسې رګر و ته به د جیب نه پیسې روي خوي به خراب شي یا زل ختم شاهد ل زميرهوري اږي دا مونږه ټول ملکرو تعالی چې توفره و ود وین زل ختم کې و بیا د څه سوال جواب کې دا خدای سره د اوسمټه باندې و نه و چل دي مالخ سلمای دې مې نه ته کی زوې مال خوې مخرابه وي کوره دا خوې چې خراب دي په انسان کی دنیا پرستی راځي نو دا په دې وړو وړو نو ته باندې خیال نکې وړي کې وځي لاړ شي شي دې وړو وړو ته په خیال کې دینه په پریس کې کینس یو ملګری ته خبرووي چې کني دا هو ماله په قرآن نه راکای. خو ټول ملګری ده نه. زم پین تاسوم پوي چې تاسو ول ماله د قرآن دا قیمت څنګه ګوره کوی؟ یو جوړه دې د پینځو زرو شي سا. اړو دلنا څه زرو دي شي. نو لدا په زمانه د یوي ورسې د درس د قیمت برابر کی. د دې یو آیت قیمت نه برابر کی. یت شريم نشي مګر هم په یاده شي قرآن نه ورکو او زمان پیدا باور د چیرته د کوم سره آسي مګر په اکی زابه په دې چلني او چې نن و زمام راخکو نو بس بل په اړه وبات زمادي لمکی کی کنه چې تیر ځلې خوال اخوه دی خو ایږي زدا غبيخي په ډډو نوړیدا شیطان ډکه و وسوسه کوي کنه نو بیا لګلګ چې وخت دیږي د انسان چې بیا غلطونته ختميږي نو بیا باندې دایره کوي چې نه ته خو ما پرېږي شمه نه چې ته جوړان نه چې ته پېژار نه چې ته پېون نه چې ته تلیاسنو نو دی سره بیا د انسان خو خرابې بیا وجه نه زمل ګورو ته ویم شما له د کوآ په موقع سشی م را وورئ دی سره به زما خووی خراب شي نو دی سره به زما غ د درسغا سر ختم شي اوس ګوره ناغسلل او دا زیمت دی او وستلی چې ستاسویت داې چې که ظای مونږ په کوورران ورکو دا رخصت دی او زما دا رخصت نه دیخوا ويته په خبراباندې زموږ دا روښتد پدی موږ ځکه نه یو وخت دا به ما دلوي کار نه پاتې پځمخه په لاره پدی تجربه ده چې ډېر سره انسان ډېر خراب شي ګه انسان دنیا پرسته شي بس بیا د خدا ېمات ک شي بیا په بندی وا وله ې ما لې نو غونه بیا مور شي نو رو رورو بیا خلک چندی شروع کی او نو بیاسونه لکه یاره دا بلیلونه دي که نه دا ډېر سی دا بلونه را ون نه س خوته پته د دا مووتې لږې او دا اوبل لږې او دا پلانچ او دا بګ او دا پکی نو دا مونږ پهې دا بیل ورکه د بل په نوم باریفی سئ نولی بلسونهئ زر د شي په سره شي درې سره دی شي نوته خو بیا د میاشت میاشت د تکوونه انا بیا پا دقی کی دی دا حق بیان نباتیشی ځکه کوس بیان کوي بیا سوکولا سوار کئینا زداز دا محرکی کی پا دی طریقہ بانده قرآنی کریم کی اللہ را بل عزت زی پسی دا محر لگول وغازباب شکر کوي قرآنی کریم کی تین تیس الفاظ دی که مراد وانا پر رمان محر دل دي اللہ مای قیم رحمت اللہ علیہ متوفا تا سویکاو نجری دا کتاب دی شفا والعلیل د مریض علاج ایلااج هغې کې سره دا تونې کرګړي دي یو سو نذکر کوم یو لفظ د ختم لکه د ت دی ختم الله والله قلوبي الله دی په زونو باې مهور لګولی دی صورتېنی ساې و به الله والله کولوبي الله دی په دوونبانې مور لګولې په لفظ به سر دارنې صورتې حمیم سه چې کې واكنه لفظ اكنه روړې چې د پزوند باندې پردې راغلې دي درنګي په سورته خاص کې لفظ زغټوارا غلې دي فيه اټوين عن ذکری چې د دې ځونه په پردو کې د جاما د کتابنه سونه په پردو کې نغسته شي وې دي او شي وې دي دې معنی سماده کتاب دا کوم بوې او دا رانه او داسر ناراض پینځم سلاث بکې وقالو قلونا غ شپ م حجاب ومن بيننا وبينك ننا دارن که حجااب داې وقر کوواې دارنې غیشاابتون لکه د ک م زلمانې په نه هم زلمانې ران پرې متفین کې تی را چاده کې کلله بل رانله کولو به همماکانو تداي په روونه باندې زنګ راغلی دی په سبب د عملونو د دي او په یوه سم نه چې زنګ راشي نو بیا کار کوي ها ځاړه د سو ته ریته نه او په دې چې زنګ راشي نو بیا پرکول کوي نه کوي نو د دې د دې چانی د صفاکولو طریقه سده داوس پرېګمال باندې صفاکې دې نه ودا څنګه وځي نو دارنګ نبی علی السلام فرمایي دې زونو تم څنګه لګي او د زنگ د صفایه دا پارا دا دیا غره اقمال چی کم دی قرآنی کریم دی دا زنگ دا پا قرآن بانی لرکی گی و جسو که لرکول غوالی دارنگی صد، الصد،, الصد. وجعلنا من بین ایدیم صدن و من خلفیم صدن فا اخشیناهم فاهم لایب سرون ست یاسین ایتنو کی لا يسم نمبر مانند قفل tali tavilishi avlaya tadaburon alquran am ala qulubina qfaloha ayati su soch fikr na kay pa quran ki no am ala qulubina qfaloha bal gidirun tavali lagi dili avchi ashi stalashi na gay kina sasis jannati dish anu tibar rawatish min taala shivti nu tay bus puish ور بقره کې به را شي دیر لسم بکمن او سوار لسم همون پن لسم صورت ان فال بين المرء وقلبي الله خ کږ ی پر در راوللي په من انسان او دغ د سرت کې دا دا اق سره فلم عزغ اسغ الله قلوبه هم الله وي چې کاغ شو د نا الله وایي ما له دا زونه موخه ویل الله یو زلد وسلبه ان سوکر نیفي او چې دا ګناه نه کسب جوړ کی نو قرآن دا مخالفت مخالفات قرآن د سپکاوی نه کسب جوړ کی نو بس الله ورزونه مکمل واړی کني تاسو وخت او وخت الله پک لګل لري پریدي چې زه دنه پویدو د قرآن بې ستی او کاس پکاوې او کو اکبر سوتې کنځه لوګdale نه پویدو او چې دا بند پویې شي نو بس به وتا لري بندیش نو دارنې صورتتي اف والله سمزلمانې سرور رااف کې هلته کې ته کاافون وي ولاته کله عامې بل هم مزول او او لاکه هممل غاافون هم دا کسان غاافله دي دا کاافله ديته الله ده کتاب نه لزه کووت اللا پر رومانې زنګ را وستو او که سوکدا وي تلاوت کوو د دا زن سر سمبال کخ اسلاک دې به څه منه شو؟ سامل سمنشو. ساده حلال او زهره مو تمیز نه کړو. نو ساده دې تلاوت فائدې څه شو؟ حدیث راځي رغب تعالی القران والقران يلعنه دیر کرته یو انسان ود قرآن تلاوت کوي او د قرآن به بي و نه لاندوي. نو دې کې العربي لې څه؟ ده منافقانو د مغظوبون اليهم هغه صفات ذکرک حکم د دنیا او حکم د اخرت حکم د اخرت ولهم مذاب نسیم چې دوی د پارالوی عذاب دی پارا پا اخرت کې ان الذين يقينا کسن كفروا انكار کړه د حق نه لکا بجهل دالون يا كفروا که پټکړه له لکا يهود دالون او د دا دیپشان انکار مولین ستاد زمانيهم ل سوا اون علیهم برابر خبره د دیبنده اندر ته هم کو ير ویت دي عملم تنذره مو کو ته ير وی دي لا یؤمن اند زذ و جن ایمان نروړي د تعصب د و جن ایمان نروړي ختم الله ولا قلوبهم اسکم د دنیا ذکر کوي دي ختم الله مهر لگا ولې د تعالی د گمراهی علا قلوبهم دای پر ګنبانی د د عمل په سبب ته ته هول بیان شو کنه د ښپو یې شو یو زلنا دوزه نه بیا بیا بیان بيا بيا شو میاش بیان نه شو کال بیان نه شو دوه کاله بیان نه شو پېنزه کاله بیان شو لس کاله شو پنزللس کاله شو خدای که سره د بدل رانو نو بس الله لژونه تاکنو وال لاسمیم او الله موهر لګولې دې السلام د گمراهۍ د دې په غوګونو باندې لری د کوپر په سبب وعنصريم او الله موهر لګولې دی په سترګو باندې غشاوته د پردو ولهم ودید په رازابو نزیمه زابلی دې په حیرت کې Thank you.